Espo Grow, kalamoren naziarteko azokak zeigarren ekitaldi antolatzen du asteburu hontan ontan. Irungo fiko ba erakostazokan. Gustira egunda larogei erakosketarik kalamua edo kanabizarekin zerikusia duten produktu ezberdinak eskainiko dituzte. Antolatzaile aurreratu digotenez kalamu produktu berri ugari ezagutu eta erosteko aukera egongo da. Joseba Delbaien, Renovation Fundazioko KIDEA eta Espo azokako antolatzailea. Ba, motazko askotako enpresak azkenean, ba, kalamu, kalamu inguruan lan egiten duten enpresak e, mot askotakoak dira, baina bai, bai, bai kultibo arloan e, lan egiten duten enpresak etortzen dira, bai, bai dizinezen dituzten bai, makina asko eta asko dauzoin bai, bai, vaporizadoreak, bai epestemotatako bai, artilugio asko e, atertzen dira, bai terapeutikoki eta bai re -re rekreatiboki eta enpresak bai, imazde horretan asko lan egiten ari dira, eta eta hemen ekartzen dituzte ba guztiak eztan. Aurtengo berrikuntzen artean kalamuaren hasiarteko foroaren formatu berria izango da. Aurten foroa azuka gunean txertatzea erabaki dute. Aurttenango foran e, dauzkagu ikerketalari ikerketa asko, ba, espainitik eta euskalritik baina gero ere baiide datork dugu uruugaitik augustobitalek berada da, Ba, zera, regu, e urugaiko basera e institutu kalamu aldeko regulazioaren institutuaren presidentea eta ere bai ba estatu batuetatik e, dator e, Michael Collins bera Drug Policy Alliance ONG-an e, lan egiten du beraiek hor estatu batuetan ba lan asko egiten dituzte zera kalamuaren eta beste drogaen batzuen e, regulazioaren a, a, e, inguruko ikerketak eta lanak oso ongi kontzertu eita ugokionez hostirala hontan Txambau eta Afrobeat Collective talden emanaldia izango da. Eta larun batean Asian da Foundation eta Natasha Rogers taldeak izango ditugu besteak beste. Musika emanaldia karratzaldeko zaspiratik goiti hasiko dira.